Жор Сіменон. Бурий сніг. Частина перша. Розділ четвертий. Засунувши руку в кишені, піднявши комір пальта і видихаючи хмарку морозної пари, він іде освітленою вулицею міста. Хоча навіть вона місцями тоне у темряві. Зустріч за півгодини. Сьогодні четвер. Мову про годинник крім завів у вівторок. В середу о п'ятій, коли Франк побачився з ним у Леонарда, Крімер запитав. «Договір в силі?» Здивувалися б і навіть старші люди, побачивши, з якою важливістю розмовляють ці молодики, майже хлопчаки. Але, їй Богу, розмову вони ведуть про серйозні речі. Франк дивиться у дзеркальце, світле волосся, спокійне обличчя, пальто, чудового крою. «Машину дістав?» Можу познайомити з водієм. Хоч за п'ять хвилин. Чекає зовні. Заклад розрядом нижче. Шумніший, але випивка і тут пристойна. Через столик піднімається хлопець років 22-24. Дуже сухарлявий і, незважаючи на те, що одягнений у шкірянку, виглядає студентом. Це він. Кидає крімер, показуючи на Франка. Потім знайомить із хлопцем. «Карл Адлер, можеш покластися. Ас!» Вони пропускають по склянці, так належать. «А де другий?» – тихо довідується Франк. «А, так, там що, доводиться?» Крім замикається. Він не любить говорити навпростець. Інші слова краще зайвий раз не вимовляти. «А чи доведеться вдаватися до сили?» «Навряд». Кример знайомий з усім містом, обводить очима зал, що тоне в тітюновому димі, зупиняє їх на комусь і вискакує з ним на вулицю. Через хвилину він повертається в супроводі хлопця із грубим тупуватим обличчям, то й явно із народу, і мені його Франк не почув. О котрій годині розраховуєш закінчити, йому треба додому до десятої. У нього хвора мати, ночами їй потрібна допомога а воротар після десятої не відмикає під'їзд. Франк мало не відмовився від задуманого. Не через другого хлопця, а через першого Адлера. Хоча той не розкрив рота за весь час, що вони вдвох чекали на Крімра. Повної впевненості немає, але, здається, він зустрічав Адлера в товаристві Скрипаля із другого поверху. Де? Не пам'ятає. Можливо, ця думка спала йому із чистої асоціації, але вона його бентежить. «Коли зустрічаємось?» «Якнайшвидше». «Завтра, а час?» «Восьма вечора. Тут». «Не тут», – втручається Адлер. «Моя тачка чекатиме на сусідній вулиці, навпроти рибної крамниці, Сіли і поїхали. Залишившись наодинці з скрімером, Франк таки запитав. «А хлопці надійні?» Я тебе не зводив би із ненадійними. А чим займається твій Адлер? Ухильний жест. Не хвилюйся. Дивно, усі вони насторожені і проте довіряють одне одному. Це мабуть через те, що всі вони пов'язані одні з одним. І крім того, кожен, покопавшись у пам'яті, знайде, чим докоряти собі. Загалом людина не зраджує з остраху бути відданою у свою чергу. Про бейбі не забув? Франк мовчав. Він не сказав Крімру, що сьогодні у середу, укіновані зміці були у вівторок. Знову бачився з нею. Недовго і не відразу після відходу Хольста, якого провів очима до зупинки трамвая з вікна. Він дочекався четвертої години. Нарешті знизав плечима і сказав собі «Побачимо». До Хольстів Франк постукав, наче мемохідь ходити він не збирався. Старий ідіот сусід напевно сидить у засідці біля квартири, кинув тільки: "Чекаю знизу. Спустишся?" Чекав він недовго. Міці невдовзі прийшла. Останні метри бігла тротуаром, машинально поглядаючи на вікна, а потім безперечно так само машинально чіплялася за лікоть Франка. Пан Вімер не сказав батькові Сходу випалила вона. «Я був у цьому певен. А сьогодні я довго не можу». Вдруге всі вони довго не можуть. Що тільки починало сотеніти, Франк повів Міці у глухий кут. Вона підставила губи і запитала. «Ти думав про мене, Франку?» Він не став блукати по ній руками, а одразу запустив праву руку під блузку. Учора в лідо він не здогадався перевірити, що в неї за груди, Згадав же про це тільки вночі, лежачи в ліжку із міною. У теї взагалі немає грудей. Чи нецікавість підштовхнула його постукати до хостів і викликати Міці на двір. Сьогодні в той же час він знову побачився з нею і тепер уже сам оголосив. «У мене лише кілька хвилин». Їй дуже хотілося запитати, чому, але вона не посміла. Тільки шепнула із гримасою «Я не подобаюсь тобі Франку». І тут, як усі, а Франку завжди важко сказати, подобається йому дівчина чи ні. Гаразд, крім Ру, він нічого не обіцяв, але й не відповів ні. Словом, побачимо. Міна запевняє, що закохалася в нього, і тепер після знайомства з ним соромиться своїх вимушених забав із клієнтами. І з першим, до речі, їй не пощастило. Знову ускладнення. Франку довелося заспокоювати її. До того ж Міна ще боїться за нього. Вона побачила пістолет і божеволіє від страху. Він обіцяв розбудити її, у котрій годині би не повернувся. «Мені все одно не заснути», – запевняла дівчина. Від Міни вже пахло так само приємно, як від усіх жінок у хаті. Це, мабуть, заслуга Лоти. Вона змушує дівчат старанно стежити за собою і забезпечує їх гарним милом. У всякому разі, перетворюються вони блискавично. От і Мінна вже походжає цілий ранок по квартирі в чорній мереживній сорочці. Франк дав собі слово вирушити на зустріч із Адлером та іншим хлопцем, не побачивши Крімра. Але в останній момент скис не через крімра, скільки тому, що йому треба вхопитися за щось знайоме, стійке. Він побоюється натовпу на вулиці. При світлі вітрин і газових ріжків повз ідуть перехожі із безкровним, виснаженим обличчям, з відсутнім та з ненависним поглядом. У більшості очі не проникні, в інших це найстрашніше, вони мертві». І люди з такими очима з кожним днем зустрічаються все частіше. Хольс теж такий. Ні, тут інше. В очах у нього нема ненависті, і вони непорожні. Проте по них видно, що контакт з такою людиною немислимий, і це принижує. Франк входить до Леонарда. Крімер уже тут. З ним тип не схожий ні на нього, ні на Франка. Це Ресель. «Головний редактор вечірні газети» якого всюди супроводжує охоронець із перебитим носом. Знаєш Петера Ресля? Як усіщ, чуток. Мій друг Франк. Дуже приємно. Ресль простягує довгу кістляву дуже білу руку. До речі, чи не через руки Карла Адлера? Завагався Франк, адже вони зовсім такі ж. Сім'я Ресля – одна з найдавніших у місті. Батько його був державним радником. Креслі розорилися ще до війни, але в їхньому маєтку розмістилася ворожа армія. І там з місця на місяць ведуться різні роботи заради зручності окупаційного начальства. Зайчуток, радник Ресель, який, опиняючись на вулиці, тиснеться до стін, як тінь, жодного разу не сказав цим панам ні єдиного слова. Будь-хто інший на його місці був би за це повішений чи розстріляний. Петер за професією адвокат, який раніше працював у кінематографії, негайно прийняв запропоновану йому посаду головного редактора «Вечірньої газети». Він, мабуть, один у країні, має дозвіл виїжджати за кордон. Відвідав із якимись секреціями цілий Рим, Париж, Лондон. Темний костюм, який сьогодні на ньому, привезений із Лондона. І палить він сигарети явно англійського походження. Це нервовий хворобливий хлопець, подейкують ніби наркоман. Дехто вважає його гомосексуалістом. А я думав, у тебе важливе побачення? Дивується Крімер, страшенно гордий, що його бачить у товаристві Ресля, який трохи стурбований появою тут Франка, саме в такий час. Що будеш пити? Зайшов дорогою, хотів тебе побачити. Випий чогось, бармен. Кілька хвилин по тому, коли Франк збирається йти, крім рвитяює з кишені якийсь плоский предмет і простягує йому. Як знати, може знадобиться. Це пляшка спиртного. Ну, удачі і не забудь про бейбі. Вони, можна сказати, не обмінялися жодним словом. Машина виявилась пікапом. Кар Адлер уже сидів за кермом. А де інший? Стурбувався Франк. Позаду. Дійсно, в неосвітленому кузові вантажівки виднілася червона крапка сигарети. Куди? Прямо через місто. На ходу вони чіпляються поглядом за уривки знайомих краєвидів. Машина пролітає повзліду, і Франку на секунду згадується Міці. Він уявляє собі, як сидячи біля лампи і розписуючи квітами фаянс, вона чекає на батька з роботи. Хлопець, що розташувався ззаду, виходить із самих низів. Франко зрозумів це ще напередодні. У нього великі руки, в які глибоко в'їлася чорнота. Обличчя, якщо його добре вимити, стане точнісінько, як у Крімра. І хіба що простіше і не таке хитре. Це його взагалі не хвилює. І хоча він не знає, що доведеться робити, запитань не ставить. Карл Адлер теж. Дещо дратує лише його манера не помічати нічого навколо. Він сидить до Франка у профіль і обличчя його виражає підкреслену байдужість, Зневагу або принаймні свідомість своєї переваги. А тепер куди? Ліворуч. Оскільки жодна машина не може виїхати за ворота без пропуску від окупантів, а видають вони його з великим скрипом, Адлер безперечно працює на них. Зараз на рідкість люди, які ведуть подвійну гру. Нещодавно розстріляли одного суб'єкта, якого постійно бачили в товаристві найвищих військових чинів. Він був такий відомий, що діти плювали йому слід. А тепер його вважають за героя. На наступному повороті знову ліворуч. Франк курить, раз у раз перекидаючи пачку хлопцеві, що сидить ззаду. Той, певно, влаштувався на запасному колесі. Карл Адлер заявив, що не палить, тим гірше йому. Після високовольтної щогли праворуч, на гору пагорбу. Вони вже наблизились до села. Дорогу туди Франк знайшов би із зав'язаними очима. Він, мабуть, би сказав до мого села, якби у світі було хоч щось, що він міг би назвати своїм. Тут він ліс після того, як дев'ятнадцятирічна лота Зробила його на світ і віддала годувальниці. Село розташоване на досить крутому пагорбі і починається з будинків біля підніжжя, де живуть дрібні фермери. Потім дорога розширюється, переходить у щось подібне до площі, вимощеної каменем, на якому машину війчай душно трясе. За ставком, хоч все по суті лише велика калюжа, знаходиться церква із свинтерем при ній. «А де ж могильник? Невже цей досі старий прустер?» Заглибившись у землю на якийсь метр, уже натикається на воду. «Я їх не ховаю, а топлю», – маючи на увазі мерців, – жартує він на підпитку. Фари вихоплюють із темряви рожевий будинок, на якому зображені ангели у людський зріст. Все село розфарбоване, як розписна іграшка. Будинки рожеві, зелені, блакитні, жовті – майже на кожному невелика ніша із фарфоровою Богоматір'ю. Під час одного із річних свят перед статуетками запалюють свічки. Франк не відчуває хвилювання, що коли Крімер заговорив з ним про годинник, він вирішив, що не дозволить себе пом'якшити. Навпаки, це слушна нагода зайвий раз згадати, що він нічого не винен. Ні вільмошам, ні будь-кому іншому. Він жив тут до десяти років, і мати принаймні влітку відвідувала його щонеділі. Йому досі пам'ятаються її капелюхи із білої соломи. У світі не було жінки гарнішої за неї. Побачивши її, годувальниця складала червоні руки на животі, тихо мліла від захоплення. Лота не завжди приїжджала сама. Кілька разів її супроводжували стримані чоловіки. При кожному приїзді – новий. І, несміливо поглядаючи на супутника, вона вигукувала із награною веселістю. А ось і мій маленький Франк. Щоразу з якихось причин її стосунки із черговим покровителем, мабуть, розвалювались. Коли вона влаштувала сина у міський коледж із пансіоном, Франк уже все розумів і впросив її більше – не приїжджати до нього. Хоча вона незмінно привозила з собою купу подарунків. Але чому? Тому. Хлопці тобі щось сказали? Ні. Лота хотіла вивчити його на лікаря чи адвоката. То була її мрія. На щастя, прогриміла війна, і школа на кілька місяців закрилась. А коли відчунилася знову, йому вже виповнилось 15. Я у коледж не повернусь. – сказав він. – Чому, Франк? – Тому. Йому не вдавалось з'ясувати, чи не нагадує він Лотті когось. Але ще з дитинства Франк зауважив, що варто було йому скорчити певну міну, як мати перестає наполягати, губиться і поступається. Вона називає його прийом «робити закрите обличчя». Потім життя у всіх так ускладнилося, що Лотті було вже не до сина – і в оборот увійшла фраза «Потім, коли це все закінчиться». А це все продовжується, і він уже чоловік. Нещодавно у сварці, де на відміну від матері, він залишався зовсім спокійний. Франк, примружившись, холодно кинув лоті. Повія. Тепер так само незворушно він командує Адлеру. «Стоп! Вони майже біля площі, праворуч вуличка, де машину ніхто не помітить. До того ж на вулицях ні душі. Світло із вікон пробивається рідко. Жителі щільно зачинили вікониці, і ознаки життя ледь вгадуються у темряві. У вікнах школи, у тих п'яти вікнах, які він стільки разів бив із рогатки, теж немає вогника. «Ідеш?» – запитує він хлопця, що сидить позаду. Той із простенькою сердечністю відгукується. «Клич мене стан!» І, поплескавши себе по кишенях, додає, «Твій приятель вилів нічого з собою не брати. М'я не схибив?» У Франка при собі пістолет. Цього вистачить. Адлер чекає їх у машині. «Зачекаєш?» – запитує Франк, заглядаючи водією в обличчя. «А навіщо ж я тут?» Зарозуміло і трохи гидливо, говорить той. Сніг під ногами скрипить сильніше, ніж у місті. За будинками видніються садки. Ялинки, живоплоти. Будинок Вільмоша на площі праворуч, трохи углиб. Світла непомітно, але житлові кімнати виходять на задвірки. Не втручайся, я все зроблю сам. Гаразд. Можливо, доведеться їх налякати. Не вперше. А може і притиснути. Та про що мова? Франк не був тут уже довгі роки, але його ноги, напевно, ступають колишніми слідами. Годинник Вільмош – його годинник, і чудовий сад – найживіший спогад його дитинства. Він ще не дістався до дверей, а, здається, вже впізнав запах будинку, який все життя був для нього старим будинком. Годинникар Вільмош із сестрою завжди здавалися хлопцеві старими. Франк витягує з кишені темний фуляр і об'язує їм обличчя аж до очей. Стан поривається щось сказати. «Ти інша справа, тебе тут не знають. Але якщо наполягаєш...» І Франк простягає супутнику другу шийну хустинку. Він усе передбачив. Він досі пам'ятає тістечки пани Вільмош. Таких він більше ніде не їв. Солодкі, пишні із з візерунками, з рожевої та блакитної глазурі. Вона тримала їх у кольоровій кропці, на якій були зображені пригоди Робінзона Крузо. І ще в неї була манія називати його янголятком. Вільмушу зараз щонайменше 80, його сестрі – 65. Більш точно Франку визначити важко. У дитинстві вік інших міряєш зовсім не тією міркою, що потім. Для нього вони завжди були старими. І також він тут уперше дізнався, що можна разом виняти з рота всі зуби. Годинекар носив штучну щелепу. Жадібні вони старі, у скупості брат і сестрою не поступаються один одному. Подзвонити поцікавився стан, якого нервує стояння на безлюдній площі та ще й при місячному світлі. Франк дзвонив сам, дивуючись, що шнур висить так низько. Колись, щоб дотягнутися до дзвінка, хлопчику доводилось вставати навшпенки. У правій руці він тримає пістолет. Він готовий, як і уперше уміці, засунути ногу у двері, щоб не дати їм зачинитись. Здалеку немов у церкві наближаються кроки. Ще один спогад. Довгий широкий коридор із темними стінами, які раніше де-неде виднілися щелини. «Хто там?» «Це стара паночка Вільмош. Вона і не з боязкого десятка. Я від священика», – відказує він. Він чує, як знімають ланцюжок. Потім висовує ногу, притискає пістолет до живота. Шепоче стану. Заходь. І звертається до старої. Де вірмож? Боже, яка вона маленька і сива. Вона складає руки і лепече натріснутим голосом. Але ж ви знаєте, пане, він рік як помер. Давайте сюди годинник. Він опізнає коридор і темні паперові шпалери. Ліворуч буде майстерня зі столом. Там, ставивши воку лупу у чорній оправі і схилившись над роботою, сидів Вільмош. «Де годинник?» І, починаючи нервувати, пояснює. «Колекція!» Потім наводить пістолет. «Давай швидше, бо буде зле!» Схоже, справа мало не зірвалась. Він не врахував, що Вільмош – за цей час міг померти. З ним було б легше. За його боязкості він тут же віддав би годинник. Пістолет вона розгляділа, але відчувається, що не має наміру капітулювати і буде боротися, допоки є ще хоч один шанс. Тут подає голос Стан, про якого Франк начисто забув. «Чи освіжити її пам'ять?» – картає він. «Хлопець, мабуть, навчений таких штуках. Крімер вибрав не новачка». Може, навіть навмисне не довіряє Франку. Стара прилипла до стіни. На обличчя її впало пасмо рідкого жовтого волосся. Вона розкинула руки, притуливши долоні до шпалер. Франк машинально повторює «Годинник! Годинник!». Випив Франк небагато, але відчувається так, ніби він добряче набрався. Все невиразно, розпливчасто, лише окремі деталі вимальовуються, із перебільшеною виразністю, жовтувато сіре пасмо, що прилипло до стіни долоні, набряклі блакитні вени на старечих руках. Він, зазвичай, такий холоднокровний, змушений дуже різко обернутись, щоб подивитись, де стан, і фуляр розв'язується. Перш ніж Франк встигає підхопити хустку і прикрити обличчя, стара впізнає його і скрикує: Франку! «І що вже зовсім безглуздо?» «Маленький Франку!» Він жорстоко повторює «годинник». «Знаю, знаю, ти все одно їх знайдеш. Ти ж завжди вмів наполягати на своєму. Тільки не роби мені боляче, я скажу». «Боже ж мій, це ж ти, Франку, маленький Франк!» Стара підбадьорилася, але в той же час труситься ще відчайдушніше. Вона струсила з себе зацепеніння, і голова в неї працює знову, і це помітно. Вона сягає коридором у кухню, де Франк помічає плетене крісло і товстого рудого кота, що згорнувся клубочком на червоній подушці. Здається, ніби стара розмовляє сама із собою, або повторює якусь молитву, ворушучи кислявими руками у руках старої сукні, яка висить тепер на ній мішком а раптом вона лишень намагається виграти час. Стара двеливо поглядає на стана, намагаючись визначити, чи не виявиться той жалістивіший, ніж Франк. «Та навіщо вони тобі?» – подумай тільки, адже ж мій бідний брат любив тобі їх показувати, заводив, підносив їх один за одним до твого вуха. А в мене завжди були для тебе цукерки, он, до речі, і коробка на каміні, тільки порожня». Цукерок тепер не дістати, нічого не дістати. Вона плаче. На свій лад, але плаче, хоча, можливо, навіть зараз ловить. Годинки. Він їх стільки разів перераховував через всі ці події, і ось рік, як його немає. А ти про це навіть не знав. Тепер ніхто нічого не знає. Якби він був живий, я певна. У чому вона впевнена? Все це нісенітниця. Час закінчувати. Адлер, мабуть, нервує, і того, дивись, поїде без них. Де годинники? Вона ще примодряється поправити дрова усередку. І, повернувшись до Франка спиною навмисне, він це відчуває. Розлючено шипить. Під плитою. Під якою? Сам знаєш. Під третьою. Та що стріщиною. Допоки Франк шукав, чим підняти плиту в коридорі, стан стеріг стару на кухні. Вона пригостила його кавою. Франк смутно чув, як вона бубонить. «Він приходив до нас майже щодня, і я завжди тримала для нього тістечко у тій коробці». Тут вона понизила голос і ніби говорячи, що сусідом, а не з грабіжником, обличчя в якого було зав'язано хусткою, додала Боже ж мій пане, та невже він став злодієм та ще й і носить зброю? А пістолет у нього справді заряджений? Франк розшукав годинники розкладених по гутлярах і загорнуті у кілька шарів мішковини. І він різко кидає Стан. Залишилося тільки виїхати, і справою покінчено. Але стара дурепа тільки бубонить. А як ви думаєте, чи вип'є він чашку кави? «Стан!» Вона чіпляється за них, тягнеться слідом коридором. «Господи, бачили б люди, я...» Їм залишається вийти і сісти в машину, яка чекає за 200 метрів звідси. Навіть якщо старав змозі закричати досить голосно, щоб сполохати сусідів, ніщо не зміниться. «Машини в селі без пального, телефон уночі не працює». Франк причинив двері, оглянув залиту місяцем безлюдну площу. Він каже «Давай». Стан розуміє, що це означає. Стара бачила Франка в обличчя. Вона його знає. В одних випадках розраховувати на заступництво окупантів можна. В інших, Бог знає чому, вони кидають вас на призволяще. І поліція миттєву користується цим. «Ні, скільки з цими чужинцями не водись». В їхній поведінці завжди є щось загадкове. Словом, упевненості ніколи немає. Стан тримає в руці мішок із годинниками, виносить його на двір. Чути, як поскрипує на морозі сніг. Потім двері за хлопцем зачиняються. Лунає приглушений постріл. Двері знову відчиняються, і Стан бачить жовтуватий прямокутник світла, який звужується і нарешті зникає зовсім. Він чує, як вапливі кроки за спиною, і рука Франка бере від нього мішок. І тільки біля самої машини, добре, що вони удвох, стан зітхає. «Стара діва!» На слова його відповідає лише мовчання. Франк сідає, простягає, не обертаючись, у кузов пачку цигарок. Закурює сам і командує «До міста!» Його нудить, але він передбачає, що це ненадовго. Накотило на нього в машині. До цього він тримав нерви у вуздечку. А раптом вони здали. Так, трохи. Хлопці нічого не помітять. Просто всередині щось на зразок конвульсії і спазму. Франко доводиться зробити над собою зусилля, щоб угамувати тремтіння в пальцях. Йому здається, що з рудей до горла підкочує міхур повітря. Він опускає скло. Крижаний вітер обдуває обличчя. Стає легше. Франк жадібно дихає. Коли з'явилися міські вогні, він уже був спокійний. Все ж таки він не доторкнувся до пляшки, яку засунув йому в кишені крімер. Все добігає кінця. Франк це відчуває майже фізично. Те саме він пережив після унтер-офіцера, тільки не так гостро. Він задоволений. Він мав через це прийти і пройшов. Євнух не береться до уваги надто дрібно. Там усе питання звелось, так би мовити, до техніки. Цікаво, тепер йому здається, що він зробив чинок, необхідність якого перечував уже давно. А де вас висадити? Чи здогадається, Адлер, що сталося? Пострілу він чути не міг, запитань не стало. Тільки відпихнув мішок, що заважав йому вести машину. Франк мало не відповів – біля мого будинку, але тут знову бере гору його звичка недовірливості. Біля Тімо. І не дуже близько від бару. Подумавши, що він вирішить не відразу навіть йти до Тімо. Не варто віддавати в руки Крімера всі годинники разом. У задньому флігелі, де живуть дівчата, його видобуток буде у більшій схованці. Біля в'їзду в місто він запустив руку в мішок. Обмацав футляри, знайшов серед них один, який встиг упізнати, і сховав до кишені. Все знову гаразд. З радістю побачить Крімера пропустить стаканчик. Машина пригальмовує і відразу ж їде, але вже без нього. Він обминає алейку, пробирається в кімнату однієї із дівчат, що працюють у тімо. Їхня справа – спонукати клієнтів пити якнайбільше. Її немає, але Франк, звичайно, побачиться з нею в барі. Він засовує мішок під ліжку, попередньо сховавши в нього пістолет, який не встиг почистити. Майже урочиста хвилина, знайомі вогні, обличчя, запах вина та горілки. А ось і Тімо, який зустрічає його вітальним жестом через стійку. Він повільно входить маленький, особливо кремезний у своєму пальті. Обличчя спокійне, в очах поблискує вогник. Крімер не один. Він ніколи не буває один. Франк знає обох його товаришів по чарці. Але зараз не відчуває бажання вступати з ними в розмову. Він нахиляється над Крімером. Вийдемо? Вони проходять за стійку звідти до вбиральні. Франк подає Крімеру футляр. Хоча в машині було темно, він не схибив. Це великий... Блакитний футляр, де лежить годинник у порцеляновому корпусі із різьбленими фігурками. Пастуха та пастушки. його один? Ні, у мене їх із півсотні, але спершу поговори з ним. Попередь, йдеться не про дрібнички. Чи не наслідив він? По дорозі назад Адлер намагався не повертатися до нього і жодного разу не торкнувся плечем його плеча. Крімер теж тримався інакше, без колишньої невимушеності. Запитань ставити не наважується, і лише крадькома поглядає на Франка. Раніше, коли в них траплялися справи, головним він був і давав це відчувати. Тепер він не сперечається, йому не терпиться повернутися до зали. «Я спробую завтра побачитись із ним», – слухняно погоджується він. І сідаючи за столик пропонує. «Може, вип'єш?» До речі, Франк забув повернути йому пляшку, якою не скористався. І він протягує її, дивлячись на Крімера. Чи розуміє Крімер? Прийшовши додому, він залазить у ліжко до Міні і з таким шаланством накидається на неї, що дівчина лякається. Вона також розуміє. Усі вони розуміють. Розділ п'ятий Немитий, митий, не голений, він провів день на кухні, засунувши ноги в духовку і читав дешеве видання Золя. Мабуть, мати щось запідозрила. Зазвичай після полудня вона квапила сина. Нехай скоріше впорядковуються, у квартирі всього одна ванна. А в день вона потрібна клієнтам і дівчатам. Сьогодні Лота не бурчить, хоч безумовно чула вночі, яку метушню вони підняли із міною. Вигляд уміни пригнічений і наляканий. Вона то сидить біля вікна, ніби чекаючи на поліції, то розчаровано зазирає Франкові в очі, у якого, здається, нежить. Де ж він його підхопив? А сам Франк п'є аспірин, пускає краплі в ніс і вперто йде в читання. Міці, напевно, чекає на нього. Франк уже не раз, особливо після відходу Хольста, поглядав на будильник, що висів над плитою але так і не рушив із місця. У квартирі все як завжди. Кроки туди, сюди. Голоси за дверима, знайомі звуки за стіною. Франк сьогодні ніякої цікавості не виявляє. На стіл не лізе, у квартирку не дивиться. Навіть коли міна голяка, прикрившись долонію, вискакує з шаленим видом на кухню. За гарячою водою для грілки. Він не звертає на неї уваги. Проте з настанням темряви він таки одягнувся. Пройшов повз квартиру Хольста, хоча міг би закластись, що двері сіпнулись. За ними стояла міці, готова відімкнути. Але Франк незворушно пройшов далі, курячи ментолову сигарету. Крімер з'явився у Леонарда лише після сьомої. Він намагався приховати збудження. «Я бачив генерала». Франк і вухом не повів. Крімер назвав йому дуже велику суму. «Половина тобі, половина мені. Тих двох беру на себе». Крімер уже намагався триматися з ним, як і раніше, і як важлива і страшно зайнята людина. «Ні, мені 60%», – відрізає Франк. «Гаразд». Крімер таки сподівався обвести приятеля. Франк не побачить генерала і не дізнається, скільки той заплатив. Гаразд, з на 50, як і домовлялись. Тільки на додачу зелену картку. У Крімера такої немає. І якщо Франк зажадав її, то лише тому, що ця річ, яку найважче дістати. Цей документ бачив лише здалеку у чужих руках. Люди типу Ресля, мабуть, одержують її, але показувати без потреби остерігаються. У порядку важливості пропуску розподіляються так. Спочатку пропуск для машини, потім дозвіл не дотримуватись комендантської години, а нарешті потім допуск у відомі зони. Зелена картка з фотографією та відбитками пальців підписана командувачем військ та начальником політичної поліції, зобов'язує владу не перешкоджати пред'явнику виконанні його завдання. Іншими словами, ніхто його не має права обшукати. Побачивши зелену картку патрулі, злякано витягуються і про всяк випадок вибачаються. Найдивовижніше, що до сьогоднішньої зустрічі із Крамером Франк ні про що подібне і не думав. Думка про картку осяла його, коли вони говорили про потіл бариша, і Франк ламав голову собі, якоб виставити вимогу нечуванішу. І дивно, остепенілий на секунду Крімер, прийшовши до тями, не покотився зі сміху, не засоромився. Добре, я буду розмовляти. Це залежить від генерала. Якщо він цього захоче, нехай бере. Якщо ні, не хвилюйтесь. Якщо він зацікавлений у годинниках, він зробить усе необхідне. Зелена картка буде. Франк у цьому переконаний. А як та, бебі? Нічого нового, помаленьку. Було в тебе ще щось? Ні. Відмовишся? Можливо. Вона занадто худа? Вона охайна? Тепер Франк загалом упевнений, що історія з дівчиною задушена в соломі – чиста вигадка. Хоча йому-то що? Він зневажає Крімера. Смішно думати, що людина, яка буде зі шкіри лізти, щоб дістати йому зелену картку, яку не наважився попросити для себе самого. Скажи, а хто це твій Карл Адлер? «Ваш водій, здається, радіоінженер. А що він робить?» «Працює на них, пеленгує підпільні передавачі». «Цей хлопець надійний?» «Що запитуєш?» І Кример повертається до своєї нав'язливої ідеї. «Чому ти її не приведеш?» «Кого?» «Бейбі?» «Я ж сказав, вона живе з батьком». «Велика справа, неприємність. Побачимо, може, і приведу». Люди безперервно думають, що він міцний горішок. Його характер лякає навіть лоту, і він здатний на раптові мрії. Як зараз, коли з непідробною ніжністю дивиться на клаптик зелені. На цьому клаптику нічого немає. Це просто фон декоративної фрески. На ньому зображено галяву, де кожна травинка чітко окреслена, а кожна ромашка має свою належну кількість полюсток. «Ти про що замислився?» «Та так, ні про що!» – теж запитання ставила йому і годувальниця, і як і раніше після відвідин, які повторювала мати у кожну неділю. «Про що ти думаєш, мій маленький Франку?» «Ні про що!» – він відповідав сердито, бо не любив, коли його називали «мій маленький Франк». «Послухай, а якщо я дістану тобі зелену картку?» «Ти це зробиш!» «Гаразд, ну скажімо так!» Тоді ми зможемо щось цікаве придумати, правда ж? Мабуть. Цього вечора Франк переконався, що мати зрозуміла. Повернувся він рано, у нього і справді почалася застуда. А хворобу він завжди побоювався. Жінки сиділи в першій кімнаті від входу, яка називалася салоном. Товста Берта зашивала панчохи. Міна притискала до живота грілку. Лота читала газету. Усі троє були нерухомі і мовчазні. «Вже прийшов?» У газеті, мабуть, повідомили про долю старої паночки Вільмош. Галасу не піднімали, тепер щодня відбувається щось подібне. Але якби в замітці було лише кілька рядків і поміщалася вона на одній смузі, Лота й тоді б її не пропустила. Вона ніколи не пропускає нічого, що стосується знайомих. Щось вона зрозуміла, а інше вгадала. Напевно, згадала навіть метушню, яку син із зміною підняли вночі. Для неї, яка досконало знає чоловіків, подібні деталі мають чіткий сенс. «Ти вечеряв?» «Так». «Хочеш кави?» «Дякую». Син вселяв їй страх. Вона ніби з побоюванням ходила навколо нього, хоча це не надто впадає у вічі. І вона сама толком цього не усвідомлює. Так, по суті, і завжди було. У тебе нежить? Так, застудився. Тоді випий Грогу, а хочеш, поставлю банки. На Грог Франк згоден, на банки – ні. Він ненавидить ці скляні бульки. Пункт його матері, яка ліпить на спину своїми хованками при найменшому кашлі, і від яких на шкірі залишаються червоно-бурі кола. «Берто, я схожу», – поспіхом гукує міна і з гримасою болю піднімається з місця. У кімнаті тепло і спокійно, дим від сигарети франка скупчується навколо лампи, в грубці бурчить вогонь. У квартирі гурчать разом чотири печі, а за шибками неквапливо падає з неба сипуча сніжна крупа. «Ти і справді не хочеш перекусити? Є ліверна ковбаса». Слова по суті нічого не висловлюють, вони корисні лише тим, що полегшують контакт між людьми. Франк здогадується, що Лоті треба чути його голос, щоб зрозуміти, чи змінився син чи ні. Це через стару вільмош. Франк курить, потопаючи в кріслі, оббитому гранатно-червоним оксамитом, витягнувши ноги до вогню. Смішно, у матері щось на кшталт почуття провини? Якби Лота не почула його кроки надто пізно, вона безумовно сховала би газету. І чи чиненавмисне він піднявся сходами навшпиньки, переступаючи через дві сходинки. Та ні, він думав не про Лоту, про Міці, побоюючись, щоб двері Хольста не відчинились. Зараз Міці сидить сама над своїми блюдечками. Лягає вона подрімати в очікуванні батька або пельної на самоті до самої опівночі. Франк не бреше собі. Так, він боявся, що двері відчиняться, а отже доведеться увійти і залишитись наодинці із дівчиною на бідно обставленій кухні, де зі столу, можливо, досі не прибрано залишків їжі. Вечорами вона розставляє розкладне ліжко, відчиняючи двері до кімнати, щоб туди проникало тепло. Це надто зворушливо, занадто убого і потворно. «Чому ти не знімаєш черевики, Берт?» Нині Берта розує його. Міці теж розула б, не задумавшись, стала б на коліна. «У тебе стомлений вигляд. Застуда. Тобі треба виспатись». Франк, як і раніше, все розуміє. Це ніби він автоматично перекладав з чужої мови. Лота радить синові спати сьогодні одному, не кохатись. Вона не знає, ще не знає, тільки того, про що він і сам тільки-но здогадується. Що йому не бажані ні Міна, ні Берта, ні навіть Міці. Трохи згодом Лота йде подивитись, як ставлять йому розкладачку. Не замерзнеш? Ні. Але на розкладачку Франк не ляже. Сьогоднішню ніч він має провести в чужому ліжку. Нехай навіть у ліжку старої. Йому треба, щоб хтось був поряд. Тільки подумати, міна, яка прийшла до них без жодного досвіду і навіть без форм стегон, ще нагадувала дівчинку, за три дні навчилася всьому. Вона відкидає руку, щоб Франку було куди покласти голову. Досить розумно, щоб мовчати, і обережно, як нянька, гладить його. Мати знає, у цьому немає сумнівів. І ось доказ, на ранок газета зникає. Є ще одна маленька деталь, яку помічає Франк. Хоча, скажи він про неї, лота обов'язково буде заперечувати. Вранці збираючись, як завжди, поцілувати сина. Вона, мимоволі, майже невідчутно відсахнулася від Франка. І тут же, прикриваючи себе, стала надмірно ніжною. Він отримає зелену картку, він нутром відчуває це. Для будь-якого вона означала б успіх. Про який можна тільки мріяти, тому що володіння нею ставить людину в становище, що дорівнює тому, яке в протилежному таборі займає керівник підпільної мережі. Франк теж міг би стати таким керівником. Спочатку, коли ще бились за допомогою танків та гармат, він намагався піти добровольцем, але його відіслали назад до школи. Він довго ходив до мешканця 6-го поверху, 40-річного хластяка із пишними каштановими вусами та таємничими звичками, якого розстріляли першим. Що зі скрипалем? Вже розстріляно чи депортовано? Допитували його. Про це, мабуть, ніхто не дізнається, і його мати з кожним днем дедалі більше надламується, як уже було і з іншими. Ще якийсь час вона буде стояти в чергах, оббиватиме пороги установ, і буде повертатися ні з чим. Потім перестане показуватись на людях. Про неї забудуть. І одного разу воротар вирішить нарешті покликати Слюсара. У спальні знайдуть висохлий труп. Смерть настала тиждень, а то й півтора тому. Франк не відчуває жалю ні до кого. До себе теж. Він ні в кого її не просить і ні від кого не сприймає. Саме тому... І отак дратує Лота, яка не зводить і сина боязкого, і водночас розчульного погляду. А от поговорити разом із Хольстом, докладно, віч-навіч, він би дуже хотів. Це бажання заволоділо Франком ще тоді, коли він ще цього навіть і не усвідомлював. Чому Хольст, Франк не знає. Можливо, ніколи і не знає. Але, звичайно, не тому, що в нього не було батька, у цьому він впевнений». Міці дурна. Сьогодні вранці Берта, прибираючи квартиру, знайшла під дверима конверт на ім'я Франка. У конверті листок із знаком питання, написаних олівцем, під підписом Міці. Через те, що він напередодні не дав про себе знати, вона реве, уявляє, що життя скінчене. Її наполегливість так злить Франка, що він вирішує не бачитись з нею сьогодні. Можливо, навіть сьогодні в очікуванні зустрічі із скрімером він сходить у кіно. Один. Але вона куди впертіша, ніж він припускав. Не встигає Франк вийти на сходи, а він уже постарався не шуміти, як вона з'являється на майданчику, в пальті та капелюшку. Отже, чекала одягнена за дверима. Можливо, кілька годин. Йому залишається лишень почекати дівчину на тротуарі, відчуваючи, як на губах тонуть сніжинки. «Чи ти не хочеш більше зустрічатись зі мною?» «За чого ти взяла?» «Ти вже третій день уникаєш мене». «Та нічого я не уникаю, просто був дуже зайнятий». «Франку». Невже вона теж подумала про стару Вільмош? Невже в неї теж вистачило розуму пов'язати його поведінку із -за заміткою в газеті? «Чому ти мені не довіряєш?» – дорікає вона. «Я довіряю». Але ти не розказуєш, чим ти займаєшся, це не для жінок. Я боюсь, Франк, чого? За тебе? Та чого тобі? Ти що? А ти не розумієш? Ні, не розумію. Смеркає, і, як раніше, сипле сніжна крупа. Влітку, коли негода затягується, мрієш про грозу. А зараз із тугою думаєш про гарну хортовину, після якої небо очиститься. Хоч на кілька хвилин вигляне сонце. «Ходімо!» Вони прилипають один до одного, беруться за руки. Дівчатам це незмінно подобається. «Твій батько нічого не казав?» «З якого дива? Він не здогадується?» «Це було б жахливо!» «Чи не так?» Скептицизм супутника обурює її. «Франку! Він не такий, як усі? Сам коханням не займався?» Та перестань. Мати в тебе померла? Міці збентежено вагається. Ні. Розлучились? Вона пішла із дому. З ким? З одним дантистом. Не будемо про це, Франку. Вони минули фабрику, наближаючись до ставка, де раніше до будівництва греблі була пристань. Води там майже не залишилось. І старі баржі скоро згниють. Деякі лежать до гори дном. Влітку там, де зараз проходить Франк і Міці, зеленіє у Місце Ігор Дітлахів з усього кварталу. «Дантист був гарний?» «Я не пам'ятаю, я була дуже маленька». «А твій батько не намагався з нею бачитись?» «Я не знаю, Франку, не треба говорити про тата». «Чому?» «Тому». «А чим він займався раніше?» Писав книги та статті в журнал. Про що? Він був художнім критиком. Ходив музеями? Він бачив усі музеї світу. А ти? Я деякі. У Парижі? Так. У Римі? Так. А ще в Лондоні, Берліні, Амстердамі, Берні? Зупинялися у добрих готелях? Так. А чому тебе це цікавить? «Чим ви займаєтесь, коли удвох?» «Де?» «Вдома, коли батько приходить із роботи». «Він читає?» «А ти?» «Він читає голос і пояснює мені». «А що читає?» «Будь-які книги, найчастіше вірші». «І тобі цікаво?» «Їй так хочеться, щоб він заговорив про інше». Вона відчуває, що він увесь напружився, що ненавидить її. Вона висне в нього на лікті, сплітає пальці, рукавичок на ній немає. З його пальцями, але безуспішно, він вдає, що не розуміє. «Ходімо», – вирішує він нарешті. «Куди ти мене ведеш?» «Тут неподалік, до Тімо, зараз побачиш». Година ще надторання, музика не грає. У барі одні завсідники, у них торгові справи із Тімо і між собою. Колір стін та абажурів особливо різкий, здається, ніби ви потрапляли до театру в день, у розпал репетицій. «Франку, сідай! Може, краще ходімо в кіно?» А в темряву потягло. Одна біда. Йому туди не хочеться. Відчувати кислий смак її губ теж. Йо лозити рукою по пов'язках тим паче. «А йому не нудно живеться, він ні з ким не спілкується?» Міці не відразу розуміє, що мова, як і раніше, йде про її батька. «Ні, чому він має надювати?» «Ну, не знаю, ви були багаті?» «На мою думку, так, у мене була дорога гувернантка. А зараз він пристойно заробляє?» Вона, благаючи намацає під столом його руку. «Франку!» «Тімо!» Не звертаючи на неї уваги, гукає «Франк!» «Іди сюди, ми хочемо чогось смачного!» Початку закуски, потім відбивні зі смаженою картоплею. Для початку пляшку огорської, сам знаєш яку. Він нахиляється до міції. Тепер він знову заговорив про її батька. Але тут дзвонить телефон. Тіма витирає руку о білий фартух і відповідає, поглядаючи на Франка. Так, так, я вам це влаштую. Ні, ні, надто дорогий, але не даремно. Хто? Ні, я його сьогодні не бачив. «До речі, тут ваш друг, Франк!» Він прикриває трубку долоною і звертається до Фредмайера. «Це Крімер, будете говорити?» Франк підводиться, бере слухавку. «Ти? Вдалось?» «Гаразд, подам її тобі увечері». «Ти зараз де? Вдома? Одягнений? Один?» «Добре було б, якби ти зайшов до нашого друга, Тімо. Не можу входити в пояснення». «Що?» «Так, приблизно десь так. Ні, не сьогодні. Обмежишся тим, що подивишся, здалеку». «Ні, не будь ідіотом, все накриється». Він сідає і Міці запитує. «Хто це?» «Мій друг». «Він прийде?» З чого ти взяла?» «Мені здається, що ти кликав його сюди». «Не зараз, увечері». «Слухай, Франку, що ще?» «Мені хочеться піти». «Чому?» На срібному блюді їм подають солідні відбивні зі смаженою картоплею. Міці не коштувало їх, мабуть, багато місяців, а то й роки, а вже котлет у сухарях та ще й з папільотками на кісточках поготів. Я не хочу їсти. Тим гірше. Зізнатися вона не сміє, але він відчуває, їй страшно. Що це за місце? Бар, нічний ресторан, словом, усе, що хочеш. «Рай земний! Ми у Тімо!» «А ти часто тут буваєш? Що вечора?» Міці намагається взятися за м'ясо, але їй не вистачає духу. Вона кладе вилку і зітхає, як від втоми. «Я люблю тебе, Франк!» «Це що, катастрофа? Чому ти так кажеш?» «Тому що ти міркуєш про це із трагічним виглядом, наче про якусь катастрофу!» Ступившись у простір, вона повторює «Я люблю тебе» і його оббиває брязкотом, а я тебе – ні. Але йому не до цього. Входить Крімер у своєму хутряному пальті із товстою сигаретою. У нього вид людини, яка і тут, і всюди найголовніша. Прикидаючись, що Франка не помічає, він прямує до стійки і з полегшенням знімається на високий табурет. «Хто це?» Запитує Міці, а тобі нащо? Чомусь вона інстинктивно побоюється крімера той дивиться на них, а особливо на неї, крізь дим сигарети, коли вона схиляється над тарілкою. Він користується нагодою і підморює франку. Машинально, можливо, заради пристойності, щоб не зустрічатися порядом із крімером, вона береться за їжу. Причому так зосереджено, що не залишається нічого, окрім кісток. Сало і те з'їдає, витирає тарілку хлібом. «А скільки років твоєму батькові?» «Сорок п'ять, а що?» «Я дав би йому шістдесят». Франк здогадується, що на її очах з'являються сльози, які вона намагається втримати. Здогадується, що в ній закипає гнів, що бореться з іншим почуттям, що їй хочеться кинути супутника, гордо випростатись і піти. Ось тільки, чи знайде вона вихід. Крімер у крайньому збудженні кидає Франку все більш промовистий погляд. І тоді Франк ствердно киває. Умовились. Тим гірше. Будуть ще тістечка моко. Я сита. Тімо, два моко. Тим часом Хольст керує трамваєм. І великий ліхтар, здається, ніби він укріплений у гону вожатого на животі, та ранить темряву заливаючи жовтим світлом сніг, прорізаний двома чорними блискучими смужками рейок. Іноді Хольст відкушує і повільно розровує шматочок хліба від скибочки, що прихопили з собою. На ногах у нього повстяні бахіли, підв'язані мотузками. Їж! Ти впевнена, що справді любиш мене? Як ти смієш сумніватись? А якщо я запропоную тобі «Поїхати зі мною. Погодишся?» Вона дивиться йому в очі. Вони у квартирі Міці, куди він провів дівчину. Вона не зняла ні пальта, ні капелюшка. Старий біля квартирки, напевно, на гостривуха. Зараз він з'явиться, і часу у них обмаль. «Ти хочеш виїхати, Франку?» Він хитає головою. «А якщо я попрошу тебе спати зі мною?» Він навмисне вибрав слово, яке обов'язково її різане. Вона, як і раніше, дивиться йому в обличчя. Можна подумати, що їй дуже хочеться, щоб він заглядав у найглибше її світлих очей. «А ти цього хочеш?» – видавлює вона. «Не сьогодні». «Скажи, коли захочеш». «А за що ти любиш мене?» «Не знаю». Голос у неї невпевнений, погляд стає трохи ухильним. Що вона збирається сказати? На язиці в неї явно крутиться не те. Франк хотів би знати, що, проте наполягати не наважується. Він побоюється, що може почути. Можливо, він помиляється, але готовий присягнутись, хоча це безглуздо. У нього немає жодних підстав думати так. Так, готовий присягнути, що вона мало не випалила. За те, що ти нещасний. «Це не так. Він не дозволить їй, не дозволить нікому так думати. Але чому ж вона прилипла до нього?» Сусід засувався. За дверима чути його подих. Він вагається, постукати чи ні. Нарешті стукає. «Вибачте, паночко, це знову я?» Дівчина мимоволі усміхається. Пробурчавши усього доброго, Франк йде. Але аж ніяк не додому. Сторч голов по сходах він прямує до закладу Тімо. Сьогодні вночі, мало не пускаючи слину, інформується Крімер. Франк жорстко дивиться на нього і сухо кидає. Ні. Що з тобою? Нічого. Передумав? Ні. Він замовляє випивку та пити йому не хочеться. Коли ж? Принаймні не пізніше неділі. З понеділка в її батька ранкова зміна. І вечорами він удома. А ти говорив з нею? Нічого їй не треба знати. Не розумію. Трусить Кример. Ти хочеш? Та ні, маю свої плани. Прийде час, поясню. Очі у Франка стали як луки. Голова болить, він раз у раз здригається, як буває, коли починається гриб. Зелену карту приніс? Завтра вранці підеш зі мною за нею до канцелярії. А тепер настав час Зайнятися годинниками Навіщось незадовго до півночі Франку знадобиться вештатись вулицею Щоб побачити Як повертається Хольст Ночувати додому відтак він не йде Хоч і не попередив Лоту І задовільняється диваном Крімера